смертоносним, бо здавався значно реальнішим, значно ближчим. Частина розтопленої камери на навспак великим сірим кавалком, влучивши баті меріло в шию і розтікшись по ній намистом. Зненацька стінки яремної вени і сонної артерії баті випарувались, порскаючи на всі біч багряно-червоними фонтанами крові. Голова баті безвільно відкинулася назад. Булька на поверхні знімка більшала. Сам знімок почав здригатися, взяючому отворі внизу безголової камери. Його краї ширшали, так, наче знімок був не картонний, а з якогось гнучкого матеріалу на кшталт трикотажного нейлону. Він гойдався туди-сюди в щілині і Кевінові спали на думку ковбойські чоботи, які йому подарували на день народження два роки тому, і як йому треба було трясти ногою, бо вони були трохи завузькі. Країзнімка дійшли до щілини отвору, де мали б міцно застрягти. Та камера більше не була твердою. Вона майже втратила колишню подобу. Країзнімка розтинали її, мов, вигострене лезо двосічного ножа, краєм'яке м'ясо. Вони легко пройшли крізь те, що колись було корпусом полароїда, бризкаючи сірими краплинами гарячого пластику. Одна з них впала на купу потріпаних старих журналів «Молекулярна механіка» пропікшив в них обвуглену дірку, з якої сочився дим. Пес заревів знову лютим, бредким звуком, крики стоти, одержимої лише вбивством. Знімок погойдуючись звисав із краю в'язкої щелини, яка тепер була більше схожою на розтруб, якогось спотвореного духового інструмента, аніж на відповідну частину камери. Потім, відірвавшись, упав на стіл зі швидкістю каменя, кинутого в колодязь. Кевін відчув руку, що впиналася йому в плече. «Що воно робить?» – хрипко запитав його батько. «Ісус Христос Вседержитель! Кевіне, що воно робить?» Кевін почув, як відповідає віддаленим майже байдужим голосом. «Народжується!» Розділ 23 Батя Меріл помер, відкинувшись на спинку стільця за своїм робочим столом. Да він просидів не одну годину, смалячи люльку і лагодячи якісь речі, щоб вони ще бодай трохи пропрацювали, і він мав змогу збувати їх різним дурноголовим, позичаючи гроші необачним. Він помер, витріщившись на стелю, з якої скрапувала його власна кров, укриваючи йому щоки й розплющені очі. Стілець хитнувся, і його обм'якле тіло впало на підлогу почувся брязкіт гаманця і в'язки ключів. Останній полароїд продовжував метушливо вовтузитися на столі. Його краї розросталися, і Кевін, здавалося, відчував, як невідома істота, одночасно жива і безживна, стогнала в жахливих, незбагненних муках пологів. «Нам треба звідси вшиватися», – захекавшись, мовив містер Делеван і шарпнув Кевіна. Широко розплющені і повні жаху очі Джона Делевана були прикуті до того верткого, рухливого знімка, який уже вкривав половину столу баті. Проте це вже не був знімок. Його краї випиналися як щоки істоти, що намагалася засвистіти. Блискуча булька тепер уже за вишки з фут набухала і здригалася. Її поверхня переливалася химерними барвами. Здавалося, що на ній проступив маслянистий під. Той рев, сповнений з невіри, бажання і шаленого голоду, В'їдався в мозок знову і знову, загрожуючи йому смертю або безумством. Кевін відсмикнув руку, розірвавши вздовж плеча сорочку. Його голос був сповнений глибокого, незвичного спокою. «Ні, тоді воно піде за нами. Я думаю, воно ожидає мене, бо навіть якби хотіло батьо, то з ним уже покінчено. До того ж я першим волотів камерою. Але на цьому воно не спиниться. Воно і тебе забере так само і, може, піде й далі. Тобі нічого не вдіяти, закричав батько. Так, сказав Кевін, у мене є один шанс. І підняв камеру. В кінці знімка дісталися краю робочого столу. Замість того, щоб обвиснути, вони згорнулися, продовжуючи вигинатися і розширюватися. Тепер вони нагадували химерні крила, які мали легені, що сповнені страждань намагалися дихати. Це була суцільна поверхня аморфної маси, яка постійно пульсувала і розбухала. Те, що мало би бути рівною площиною, обернулося на жаску пухлину. Її грудкувата і поцяткована оболонка сочилася гидотною рідиною. Від неї відгонило слабким душком зельцу. Ревіння пса стало безперервним. Це був хижий гвалт пекельного гончака, що поривається втекти. Спровоковані тим моторошним звуком, деякі з годинників покійного баті Меріла почали вибивати знову і знову, немов протестуючи. Гарячкове бажання до втечі полишило містера Делевана. Він відчував, як його охоплює глибока і небезпечна кволість, неначе смертельна сонливість. Кевін притиснув до шукач камери до ока. Його лише кілька разів брали полювати на оленя, та він пам'ятав, що відчував, вичікуючи, причаївшись із гвинтівкою, поки напарники-мисливці блукали лісом поперед тебе, навмисно галасуючи, сподіваючись виманити звіра з-за дерев на галявину, якраз туди, де ти його й чекаєш. Твій кут обстрілу чітко прорахований і не зачепить чоловіків, що спереду. Тобі не варто хвилюватися за них, тобі слід думати лише про оленя». Була мить, коли ти гадав, чи влучиш у нього, коли він з'явиться, а також чи стане в тебе духу взагалі вистрілити. Сподівався, що оленя може і не бути, тож, можливо, не доведеться проходити це випробування. І так воно завжди і траплялося. Одного разу, коли олень таки з'явився, таті вдруг Білл Роберсон лежав у мусливському сховку. Містер Роберсон влучив кулею саме туди, куди слід, у точку між шиєю та плечем. А тоді лісник фотографував їх на фоні здобичі – великого рогатого оленя, яким би залюбки хвалився кожен чоловік. «Певно жалкуєш, що то не ти був у хащах, правда ж, синку?» – запитав тоді, скуйовдивши кевінове волосся лісник. На той час йому було 12, і до того стрибка у зрості, який почався 17 місяців тому, і уже дотягнув його ледве не до 6 футів, залишався ще майже рік. А отже, він був іще замалий, щоб обурюватися на чоловіків, що куйовдили йому волосся. Кевін кивнув, тримаючи таємницю при собі. Він був радий, що випала не його черга сидіти в хащах, що на його гвинтівка винна у зробленому чи незробленому пострілі. І якби і виявилося, що він таки зважився на постріл, то його нагородили б іншим клопітким обов'язком – добити оленя. Він не знав, чи зміг би всадити ще одну кулю в звірину, якщо попередня її не вбила, чи вистачило б сили вистежити його за слідом із крові і ще теплих фекалій і закінчити розпочати, якщо олень тікатиме. Кевін посміхнувся до лісника, кивнувши, а його тато клацнув їх на фотоапарат. Кевін ніколи не відчував потреби розповісти татові, що думка, яка роїлася за тим піднятим чолом, коли рука лісника куйовдила йому волосся, була така. Ні. «Не жалкую. Світ повин випробувань. Та дванадцять то зарано, щоб за ними полювати. Я радий, що то був містер Роберсон. Я ще не готовий до чоловічих випробувань». Та тепер він опинився у сховку, і звір чигав на нього. І цього разу то була не якась собі жуйна тварина, хіба ні? То була машина смерті, досить велика і люта, щоб проковтнути цілісінького тигра, і вона намірялася вбити його. І лише Кевін міг її зупинити. Йому спало на думку передати полароїд батькові, та то була лише мить. Щось глибоко всередині нього знало правду. Передавши камеру батькові, він міг спричинити його смерті водночас загинути сам. Його батько на щось сподівався, та того було замало. Камера не спрацює для його батька, навіть якби той спромігся вирватися з теперішнього ошелешеного стану і спустити затвор. Вона спрацює лише для нього. Тож Кевін чекав на своє випробування, дивлячись крізь видошукач камери, не у приціл гвинтівки, на знімок, поки той розширювався, роздуваючи одночасно ту блискучу тремтячу бульку. А тоді сонячний пес почав реально народжуватися. Камера, набравши ваги, здавалося, стала свинцевою, коли ця потвора знову заревіла. Цього разу звук був схожий на цовхання на гайки. Камера в руках Кевіна здригалася. Він відчував, як його вологим, слизьким пальцям кортіло розчепіритися і відпустити її. Під залив одне око, миттєво роздвоївши побачене. Кевін відкинув голову назад, прибравши волосся з чола і брів, а тоді притиснув видошукач до ока. Якраз у ту мить, коли гучний звук, наче чиї сильні руки, роздирали на шмаття цупку тканину – заповнив Емпоріум-галоріум. Блискуча поверхня бульки розверзлася. Зсередини повалив червоний дим, що нагадував випари з чайника в червоному неоновому світлі. Істота знову заревла страшенним, сповненим жаги вбивства риком. Велетенська паща з покрученими зубиськами вирвалася зі зморщеної мембрани бульки, що тепер розлазилася, наче пащика гринди, що виринає з глибин. Вона виривалася, жвакаючи її гризучи мембрану, видаючи плюскотливі звуки. Несамовито шалено вицокували годинники. Батько знову хопив Кевіна цього разу так сильно, що зуби хлопця вдарилися об пластиковий корпус камери, і він ледве не випустив її з рук. «Знімай його!» – кричав батько, незважаючи на несамовите ревіння потвори. «Знімай, Кевіна, якщо можеш, знімай уже, Боже, милостивий, воно збирається!» Кевін висмикнувся з батьківських рук. «Ще ні», – промовив він, – «ще покінь». Істота завищала, вчувши Кевінів голос. Сонячний пес рвонувся вгору, розтягуючи знімок ще сильніше. Знімок стогнучи розтягувався і напинався. Тоді цей звук знову перейшов у тріск тканини, яку роздирали. Раптом перед очима Делеванів постав сонячний пес. Його голова, чорна і кудлата, – Висовувалася крізь діру в реальності, наче чудернацький перископ. Чітко проглядалися його гудзувата металева поверхня і яскраві, сліпучі лінзи. Та тільки то був не метал. Кевін побачив кострубату, шпичасту шерсть, а замість лінз перископа божевільні, розлючені очиська. Пес вистромив шию, шпичаки на його шкурі розтинали краї діри, що тепер скидалася на химерний візерунок сонечка. Він знов заревів, нудотлива слина жовто-червоного полум'я скрапувала з його пащі. Джон Делеван відступив на крок, наштовхнувшись на столик із грубими примірниками дивних історій та фантастичного всесвіту. Столик перехилився, і Джон безпорадно впав на нього до гори дригом. Столик із гуркотом перекинувся, накривши собою містера Делевана. Сонячний пес знову заревів, а тоді граційно схиливши голову рвучко продер мембрану, яка стримувала його. Мембрана затріщала. Потвора гавкнула. З її пащі вирвався тоненький вогняний струмінь, який підпалив мембрану, обернувши її на попіл. Звір кинувся вперед, і Кевін побачив, що на кроватці довкола його шиї був не затискач. Тепер із неї звисало ложкоподібне приладдя яким батя Меріл прочищав собі люльку. У ту мить Кевін почувався дуже спокійно. Його батько закричав, силкуючись вибратися з-під столика, який його накривав. Та Кевін не зважав на це. Той крик, здавалося, лунав десь звіддалік. «Усе гаразд, – тато подумав він, надійніше фіксуючи звіра у віконці видошукача. – Усе гаразд, хіба не бачиш? У всякому разі все може бути гаразд. Бо чари, накладені на нього, відступили. Йому спало на думку, що, може, і сонячний пес має господаря, і той утямив нарешті, що Кевін більше не здобич. Може, у тому химерному потойбічному містечку Полароїцвілі був іще й Гіцель? Мав би бути, інакше чого б у його сні з'являлася та гладка жінка. Саме вона, самохід, сказала йому, що треба робити, або ж Гіцель послав її. Щоб Кевін помітив жінку, двовимірну огрядну жінку, з її двовимірним візком, повним двовимірних камер. «Старежися, хлопче, батин пес зірвався з припони! То люта звірюка! Його важко сфотографувати, та й того ніхто не зробить, якщо тільки немає камери!» А тепер у нього була камера. Певності він не мав, та принаймні була камера. Пес спинився. Безсильно вертячи головою, поки його каламутний, смертоносний погляд не прикипів до Кевіна делевана. Чорні губи вишкірилися, оголюючи покручені кабанячі ікла. Пащика роззявилася, відкриваючи канал замість рота, з якого валувала пара. Він завив високим пронизливим ревом. Старезні кулі, що звисали зі стелі, освітлюючи вночі батину крамницю, лускали підряд одна за одною засипаючи все дощем з матового, запаскудженого мухами скла. Пес знову кинувся. Його широкі, напружені груди проривалися крізь мембрану між світами. Палець Кевіна спинився на кнопці затвора полароїда. Пес поривався знову, тепер вивільнивши передні лапи з тими твердими кістяними шпичаками, що, мов велетенські шипи, шкрябали і дряпали поверхню столу. Вони продирали довгі рубці у грубих кленових дошках. Кевін міг чути лише притишене шкрябання задніх лап, що порсалися десь там унизу. Де б те там унизу не було. І він знав, що то збігають уже останні миті, коли пес залишався ув'язненим. Наступний такий судомний ривок вивільнить його. І як тільки він пролізе крізь діру, то буде рухатися рідкою смертю пожираючи відстань між ними, спалюючи його штани своїм вогненим подихом, за якісь миті до того, як роздерти його. Кевін скомандував. «Осміхнися, виблінку!» А тоді клацнув полароїдом. Розділ 24. Спалах був настільки яскравим, що пізніше Кевін не міг навіть подумки його відтворити, та й справді ледве його пригадував. Камера, яку він тримав, не стала гарячою і не розплавилася. Натомість пролунало три чи чотири швидких тріскотливих звуків всередині неї, коли матові лінзи об'єктива луснули, а його пружини або порепалися, або ж просто випарувалися. У сліпучому після спалаху він бачив завмерлого сонячного пса. Ідеальний чорно-білий знімок, голова відкинута назад. Кожна звивиста складка і вм'ятина в неймовірно кошлаті шерсті, закарбовані, мов висохла річкова долина, на типографічній мапі. Його зуби відблискували вже не тьмяно-жовтим, а брудно-білим відтінком, мов у старого кістяка на споді русла, де вода спинила свій плин іще тисячі років тому. Білосніжне, мов тіло грецької статуї, було лише набрякле око. Гарячі шмарклі – скрапували з його розширених ніздрів, збігаючи цівками розпеченої лави. Цей знімок не був схожий на жоден полароїд, який Кевін будь-коли бачив. Чорно-білий замість кольорового, тривимірний замість двовимірного. Хлопець став, немов би, свідком того, як істота вмить обернулася на камінь, необачно зиркнувши на голову медузи. «Тобі кінець, скурвий, сино!» – закричав Кевін історичним голосом – Іначе, погоджуючись, хватка за вмерлих передніх лап потвори ослабла. Пес почав зникати в дірі, з якої з'явився, спочатку повільно, а тоді швидше. Він ще зі звуком, що нагадував зсув ґрунту. «Що я побачу, якщо зараз підбіжу до тієї діри?» – невиразно подумав Кевін. «Чи побачу я той будинок, той паркан, старого з його візком, що витріщиться на хлопчиня?» яке дивитиметься на нього крізь зяючий обвуглений отвір у небесах. Чи мене засмокче туди? Кевін випустив полароїд, піднявши руки до обличчя. Лише Джон Делеван, лежачи на підлозі, бачив фінальний акт цього дійства. Покручена мембрана зморщилася всередину, а тоді провалилася чи засмокталася. Повітря пронизав виразкливий звук, який зростав, наче свист чайника, що закипає. Мембрана щезла наче її не було. Повільно звівшись на тремтливі ноги, містер Делеван побачив, як повітряний струмінь із діри засмоктав усередину нотатник з усіма полароїдами, які зробив старий. Його син стояв посеред кімнати і, закривши обличчя руками, схлипував. «Гевіне!» – тихо промовив Джон Делеван, обійнявши свого хлопчика. «Я мав зробити його знімок». Сказав крізь сльози Кевін, то був єдиний спосіб його спекатися. Я мав зробити знімок того курв'ячого пса. Так. Містер Делеван обійняв Кевіна міцніше. Так, і ти це зробив. Кевін поглянув на батька розплющеними і зволоженими очима. Тільки так я міг його клацнути, тато, розумієш? Так, мовив батько. Так, я це розумію. Він знову поцілував сина у гарячу щоку. Ходімо додому, синку. Джон Делеван міцніше обійняв сина за плечі, бажаючи вивести його за двері, подалі від задимленого, скривавленого тіла старого. «Кевін добре його і не розглядів», – подумав містер Делеван, «та якщо побуде тут іще трохи, то неодмінно його помітить». На якусь мить Кевін спинився. «А що скажуть люди?» – запитав він таким серйозним тоном, що містер Делеван засміявся. «А кажуть, що їм заманеться», – відповів він Кевінові. «Вони ніколи не збагнуть істини, та й не думаю, що хтось справді намагатиметься». Він затнувся. «Знаєш, ніхто його і не любив по-справжньому». «Я не хочу й близько підходити до істини. Прошепотів Кевін, ходімо додому». «Так, я люблю тебе, Кевіне». «Я тебе теж люблю», – хрипко сказав Кевін. І вони вийшли із задимленого, просяклого затхлим смородом старих речей приміщення назустріч яскравому світлу дня. Позаду них спалахнула вогнем купа старих журналів, і вогонь, негаючись, охопив там усе своїми пожадливими жовтогарячими пальцями. Епілог То був Кевінів 16-й день народження, і отримав він саме те, чого бажав – комп'ютер WordStar 70 з текстовим процесором. То була іграшка вартістю 17 сотень доларів, і колись би батьки не спромоглися на такий подарунок. А в січні, десь за три місяці після завершальної сутички в Емпоріум Галоріум, тітка Гільда тихо відійшла у вісні. Вона справді потурбувалася про Кевіна і Мек, і навіть не зле потурбувалася про цілу родину. Після того, як на початку червня заповітна набув чинності, Делевани виявили, що розбагатіли майже на 70 тисяч доларів. І це після сплати податків. «Боже, чудово! Дякую!» Скрикнув Кевін, цілуючи матір, батька, і навіть чмокнувши сестру Мек, яка захихотіла, бо ж була на рік старша, але поцілунку його не стирала. Кевін не міг сказати, чи з його боку то було кроком у правильному або хибному напрямі. Ледь на весь полудень він пробув у своїй кімнаті, пороючись із комп'ютером і намагаючись розібратися з тестовою програмою. Десь о четвертій Кевін спустився донизу і побачив батька. «А де мати і Мек?» – запитав він. «Вони поїхали на ярмарок ремесел у Кевіне, що трапилося?» «Тобі ліпше піднятися нагору», – глухо відповів Кевін. Біля дверей до кімнати він повернув своє бліде обличчя до так само зблідлого обличчя батька. «Ще треба буде за щось доплачувати», – думав містер Делеван, ідучи за сином сходами. «Ну, звісно ж. І чи не від Реджинельда баті Меріла він те перейняв?» «Власний борг завдав тобі болю». Та цікавість узяла гору. «Ми можемо ще один такий купити?» – запитав Кевін, тицяючи пальцем на лептоп, що стояв розкритий на столі, випромінюючи загадковий жовтуватий прямокутник світла. «Навіть не знаю», – відказав містер Делеван, рушивши до стола. Кевін блідий стояв позаду нього. «Гадаю, якби довелося». Він затнувся, дивлячись на екран. «Я завантажив програму текстового процесора і надрукував прудкий бурий лис через лінивого сплячого пса стриба», – мовив Кевін, та тільки з принтера вийшло оте. Містер Делеван стояв мовчки, читаючи надруковані рядки. У руках і чолі почало поколювати. Там було написано «Пес знову на волі. Він не спить. Він не лінивий. Він іде по тебе, Кевіне». Отже, твій борг завдав тобі болю, та гору взяла цікавість. Два останні рядки промовляли «Він голоднющий та дуже злющий».